מזמור קוף למד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה, למען תברא. קיוויתי, אדוני, קיוותה נפשי. ולדברו הוכלתי. נפשי לה' משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל ה', כי אם ה' החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.